що позбулася їх, чомусь ніяк не могла погасити враження від того дивовижного сну, що його повів Шурик, хоч і знала, не раз він сни вигадував, щоб розважити її. Тепер же в глибині душі вона в той сон повірила, здається, від того йшли її страхи. Шурик же страхів та перечуттів не мав, він став добродушний, усміхнений і життя насолоджувався. Правда, не міг не помітити, що Капіля, незважаючи на кращий харч, щоденне сало і випивки ані змінилася. Була так само суха, чорна і, здається, всихала ще й більше. «Хачу», – сказав він якось Капілі, «щоб і ти почала поправлятися, як і я. А ти, лілічка, як би лака ще й так і остаєшся. Може, у тебе темної мислі?» «Не морочи мені голови», – сказала Капіля, і Шурик важко при тому зітхнув. І стояло всі ті дні над околицею якесь задимлене сонце. І хмари на тому небі були розмиті, при тому так, що країни окреслювалися, а плавку переходили в синіву. Та й синіва ця була особлива майже сіра, з голубим наблиском. Здавалося, що те небо покриває мла. І сонце не мало сили її розсіяти, бо й саме закутувалось у неї, й борсалось важко дихаючи, як зловлена риба. Єдина риба на цілий безмірний океан І від того стояла над землею вогка спека І хоч була вогка, земля від тієї спеки перетворювалась у порох, Вітер розвіював той порох, через що на зубах у перехожих хрумтіли піщини І люди ставали в своїх рухах заповільнені, а очі усіх робилися сірі, навіть у циган Шурик валявся на ліжку у плавках, які були стільки разів штопані капіли, що здавалися вишитими а гумка перетворилась у шнурка, з якого де-неде витиналися гуминки. Спереду висіла затягнена на животі покорчена петля. Шурик обливався потом і читав «Королеву Марго». А Капіля в цей час сиділа на ганку, виставивши костомашні коліна, і тостно боліли в роті вовки. Думала, що горілка при частому припіканні перестала знімати біль, і що їй усе-таки треба було б піти в поліклініку. Але знала, що в поліклініку так і не піде, Бо ніколи в житті туди не ходила, А лікарів боялася більше хвороби. А ще думала про Шуриковий сон. Чи справді скоро вони обоє помруть? І смерті не боялася так, як лікарів, Бо то було таке, чого не оменеш, А лікарів оминути можна. А ще думала, мати її бачить сонце в тумані Зовсім не тому, що сталося щось із її очами. А тому що вони справді в тумані, тільки вони на це уваги не звертали, а Тамара звернула. Отже, в матері з очима все гаразд, а раз так, можна цим не перейматися. Гадюка чи пес, що сиділи в грудях, за ці кілька тижнів зовсім зледащіли і не турбували. Здохли внутрі, чи поринули в довгу сплячку. Здавалося, чула, як вони дихають, роблячи одновимірні паузи. Натомість оживала тривога. Спершу, як мачина, відтак випускала бліді ростки, ростки покривалися димом. Дим ставав плоттю, з якої виростали нові ростки. Тривога виростала в розмір дитячого м'ячика. Знову витиналися ростки й покривалися димом. Це був страх перед смертю. Власне, гнітюче прочуття. Вже виростало в розмір великого м'яча, але й він починав набухати і розріджуватися, і гортався, як те сонце в тумані, сірою млою. І та мла поступово чорніла, доки не перетворювалась у тьму кромішню. І коли перетворювалась у тьму кромішню, капіля встала, війшла в кімнату і побачила розпластаного голого шурика, лежав на животі і читав королеву Марго. Був покритий лискучою плівкою поту, а з-під голови випливала тоненька цівка диму, ніби почав від голови згоряти. «Слышь, Шурик, ковтнуть не хочеш?» – спитала хрипко Капіля. «Вавки начали боліти», – співчутливо спитав Шурик. «Печуть, зарази!» «Так і подумав. Хрипко говориш. Прижги їх, лілічка, бо я тільки що ковтав», – мовив Шурик. «Чого ж мене не покликав?» «Інтересне місто в книги», – сказав Шурик. І я думав, кудись пошла?» «Куди мені йти?» – сказала капіля, відкорковуючи пляшку. «Інтересна в нас жизнь пошла лілічка», – сказав Шурик, випускаючи більшу хмарку диму.